Вони йдуть по моїх слідах, я відчуваю це. І могли б вліпити в мене кулю, тільки не я вистромив би носа. Єдиний мій порятунок – щиро про все говорити. Можливо, поліція погодиться на розмову. І у «Юйо», 14 січня, 0 годин 10 хвилин. Зговорнувши газету, «Юйо» рвучко відкинувся спиною до стіни. Передачі першої програми закінчилися. Дірке встав, щоб перемкнути канал. «Ну, що ти про це думаєш?» Гюйо підвів голову і пильно подивився йому просто в очі. «Чому ж ви не сказали цього самі?» «Не кожен день поліція може похвалитися тим, що їй пощастило викрити заплановане пограбування такого класу». Дірке засунув руки в кишені. Ну, відповідь дуже проста. Ми хочемо виловити якомога більше спільників, сподіваючись, що хтось з них виведе нас на Куброна і Матьєву. Ця газетка, як завжди, вставляє нам палець у колеса. Після цієї статті вже знищено геть усі сліди. Ох, була б моя воля, той журналіст сидів би вже в оцигарній і ніхто не позаздив би йому, коли б він не сказав, де брав інтерв'ю у свого приятеля-бродяги. Ну, це ваш клубіт. Мені до того немає діла. Гидко тільки що не обійшлося. Без уже свідчень, які мали довести, ніби Сітроен їхав без вогнів. І Жерар свідомо проривався через поліційний кордон. Ну, просто надумали його вбити. От і все. І мене мало не спіткала така сама доля. Дарма, що я не маю ніякого відношення до цієї історії. Комісар схопив її за комір і смикнув угору, підтягуючи його до себе. Які уже свідчення? Які? Твій приятель вплутався в брудну історію, у якій могло бути три трупи. А ти мені торочиш про вже свідчення? Ти вже корчив тут дурня близько тижня тому. Це не нове. Гюйо борсився, спинаючись на шпинці, але Дерке міцно тримав його. Вам не вдасться залякати мене. Я кажу те, що бачив. Комісар скривився, з відразую зиркнув на нього і відпустив, жбурнувши на ліжко, яке невдоволено рипнуло пружинами. Твоя версія нічого не важить порівняно з показаннями двох поліцейських і туристів з артеля. На твоєму місці я б уже вгамувався і постарався б забути, не тільки я знаю, що насправді сталося тієї ночі. Дарке отетерів. Що ти хочеш з цим сказати? А те? У мене є докази, на які доведеться зважати. Я записав свідчення пожельця готелю, який бачив, що одна фара не світила. Він помітив поліцейських тільки тоді, коли ті ввімкнули мигалку. Вже після того, як стріляли по нашій машині. о От заради чого ти їздив у Малі, комісар Взяв між двома книжками на ліжку мініатюрний магнітофон Гювіо. «Можемо послухати», – сказав. «Я хочу тобі повірити. Тут немає касети. Я бережу її байдуже як для судді Бартьє. У Гювіо лишилося чітке враження, що він виграв важливе очко у дуже складній грі, яка звела його віч навіть з комісаром ГПІ. За чверть години він ліг, перевіривши чи є квитанція, видана військовим в аеропорту Бамако. Вона була на місці, лежала згорнута в бумажнику між кредитними картками. Він прочитав написи на бланку, складені трьома мовами французькою, бамбарана ліською, і чомусь згадав слонів перед мерседесом, що стояв поблизу